губиться поміж ворожково-ризбленого листя. Учитель ступає поміж Горішини, а в його душі о той натхненний свист щасливого лісового щеврика, який славить весну і життя, який співає для своєї подруги, що сховалася в гущавині. Господи, хто це сидить під дубом? Від несподіванки вчитель пилип зупиняється і завмирає. З з спиною об стовбур, під дубом сидить якийсь чоловік, голову в шапці, звісуши на груди. А гул. осмілюється озватися вчитель. Чоловік хоч би ворухнувся, не чує. Може обійти стороною, хай собі сидить бо мало кого можна зустріти в лісі. Проте вчитель перемагає острах і, не дивлячись на згорблену постать, скрадливо ступає по високій траві до дуба. Ще на відстані вчитель здогадується, що це мертвий чоловік. А підійшовши, ближче бачить, що між вузластого коріння, яке вибилося з землі, Лежить купка білих грибів та опендів, і в неживій руці надкушений гриб, а біля ноги лежить рудий папірець, і в тому рудому папірці дрібка зернистої солі. Мабуть, цей чоловік прийшов у ліс, щоб наїстися сирих грибів і сіллю, а збирав грибів, почав їсти і отруївся. «Хто це такий? З якого села? Коли отруївся?» В душі гасне свист пісня натхненного щеврика. Треба про цього мертвого чоловіка сказати карпові гнелоквасу. Хай приїде грабаркою до лісу і забере та відвезе до ями. Та чи захоче їхати? Чи захоче забирати? Як за пів фунта хліба, то таки зможе поїхати. Пошкодує втрачати. А чий це голос? Може, не голос, а причулся? Вчитель не сторожується, слухає, бо навіть і не голос почувся, а плач. Може, звірятко Гено там у кущах? О, знову. Такий плач? Хто ж це плаче в лісі оцій весняній порі? Обернувшись на зір та на слух, учитель обачно ступає до тих кущів, з яких долину плач розгортає руками гілля. На чорній землі біліє зіжмакана полотняна радюшка, а на радюшці немовля. Немовля лежить на спинці. По грудях і по животику лазять червоні мурахи. Мабуть, досі немовля спало. Там мурахи почали кусати і прокинулось. Девлій всі взялось немовля. Хто залишив? Вчитель озирається обіч, мовби зараз має побачити матір, яка на хвильку залишила дитину. Відійшла і зараз повернеться. Жде, що таки повернеться, ще десь поблизу. Але нікого нема, тиша, тільки птахи щебечуть. І перегодя учитель Пилип осмілюється погукати. Агу, хто в лісі? Тільки шелестить листя, співають птахи, сонячні зайчики меристять. На соковитій смирагдовій траві Ніхто не відгукується. Та не може бути, Не може бути, щоб немовля забула в лісі. Що його сюди принесли і залишили, Аби вмирало далі від материнських очей? Учителі стає страшно, Йому хочеться кричати, кликати, Але голос застряє в горлі. Він жде і жде, Чекає, чекає, а дитина пхинькає і пхинькає крилючі губки.